Goddag og velkommen til Kampen om Amerika. I dag bliver det lidt mystisk. Det bliver sådan en form for skæg og blå briller. For det skal nemlig handle om de her benådninger. En præsident på vej ud af døren, når han forlader det hvide hus. Det vil sige, hvem vil præsident Trump benåde, og hvem har han benådet? Anders Savner. Er det noget, du har glædet dig til? Skæg og blå briller? Jamen det er altid noget, jeg glæder mig til. Jeg er glad for, at jeg måtte få lov at gode skæg, og du har fundet de blå <laughs> Så øh, det. Øh, det hvorfor, altså, lige, hvorfor er det så interessant lige i forhold til det her med, hvem præsident Trump han vil benåde? Altså, det er fordi, hvis, hvis nogen af de forlydende, der er om, hvem han har tænkt sig at benåde. Mm de er de er rigtige, så, så når vi altså op... Øh, altså, så tager han også førstepladsen, hvad det angår i forhold til... Øh Altså, der har været kontroversielle benødninger gennem tiden lavet af amerikanske præsidenter hvis Trump's liste af mulige benødninger går hjem så så er vi i hvert fald i en i en skala for sig. Ja, for noget af noget det vi jo også skal snakke om bare for at kan man sige, springe lidt foran i alt det vi kan glæde os til, så er det jo at han potentielt set også med benåde folk der faktisk ikke rigtig er dømt for en forbrydelse ja. endnu. Og ikke, ikke engang sikkert det... ja, ja, altså, ja, ting som, det går... som han måske ved de har gjort, men som de ikke er blevet dømt for endnu, så går han lige ind og, og safe den og så siger, I jeg giver dig lige en benødning for noget jeg ved du har gjort, men som du ikke er dømt for endnu. Hvis du en dag skulle kunne tænke sig at blive dømt, så har jeg lige givet dig carte blanche. Alt det handler kampen om Amerika om i dag. Min medvært er Anders Agner, og jeg hedder Lasse Charlie Pedersen. Og vi har som altid sorte sokker på, og måtte sige, at vi har sorte sokker med præsidenter på fødderne, fordi det her program er sponsoreret og lavet i samarbejde med SorteSocker.dk, hvor hvis du bruger rabatkoden kongressen, Kong så kan du købe sokker med rabat. Hvem har du brugt i dag? Øh, to sekunder. Altså, jeg skal faktisk ikke huske. <laughs> <laughs> <laughs> jeg, har nogle, jeg har de helt almindelige kongressensokker på. Du har kongressens drømme nu? Ja, det er. Altså, de er også gode. Dem havde ja. jeg på til mit brøllup. Nå? Det, øh... Så du er der hul er i bunden af dem? <laughs> Jamen, jeg har, mine, mine to børn synes, det var simpelthen så synd, at øh, min kongressens drømme blev, blev klippet i stykker i sin tid. Men i dag har jeg FDR på. Hvad er du, hvorfor? Øh, er det noget, jeg Det vil jeg mene, er, er pligtstof, unge mand. Okay, okay jo, øh... jeg, må jeg google? <laughs> ganske få dage... Det, er det den 7. december, hvilket jo er årsdagen for uh, Pearl Harbor. Pølhaber. Det vidste jeg godt. Day of Infamy, som FDR han kaldte, så jeg tænkte, det er kigger Og, og så, uh, bare, for, bare for at få en eller anden form for, kan man sige, sådan lidt genkomst her, så, så, så, vil, så vil 7. december næste år jo, hver en stor dag. Det er jo en rund dag, så. Det er så, hvad, 80 år fra Pearl Harbor? Ja, ja, ja. Yes. Det er, Nå, er helt skulle vi ikke se at komme i. videre? Jeg kan se vores producer. <laughs> han begynder at se meget, meget træt ud lige nu. <laughs> øh, og så, jeg tror ikke, at jeg synes, det her det er specielt stort lige. Vi skal snakke om de her benådninger, som uh, præsident Trump muligvis vil komme med. Anders, inden vi gør det, prøv lige at sætte en lille uh, historisk kontekst. De her præsidentbenådninger, hvad er det, hvad, altså, hvad er det, det? Nå, det er jo, når man er på vej ud af vagten, så har man øh, som muligheden for lige at sige, jeg vil godt lige være lidt flink her på, på faldrebet, nu øh, går jeg ind og, og benåder øh, dømte øh, kriminelle i en eller anden sammenhæng. Går man til, siger, så kunne det være, at nu har du siddet nok i fængsel, så synes jeg, nu skal du ikke sidde i fængsel mere, eller øh, siger, nu laver vi en strafnedsættelse, altså, et eller andet, hvor man lige sådan, er lidt venlig. Altså, det er lidt det, som... Øh, nogle af de der gange, hvor man i gamle dage er benådet på grund af dronningens fødselsdag og sådan noget i den stil. Ikke? Altså det er sådan det der, så er vi på vej ud, og det er der sådan efterhånden gennem årene opstået en kutyme omkring, at det gør man så som en del af sin afsluttende præsidentgerning. Det er så, at man så lige er lidt venlig over for folk, der sidder bag trammer eller er dømt for, for forskellige forbrydelser, og der går man til at benåde. Og det er så også det, som er på vej til at skulle ske nu i forhold til, at Trump jo ikke er præsident så frygtelig meget længere. Og hvem er det typisk, der kan man sige, bliver, så bliver benådet? Altså vil sige, det, det er svært sådan at, at sætte en, en fast formel på, men den nok mest kontroversielle, jeg har set i, i alle de år, jeg kan huske, det, er, det var Bill Clintons benådning af den rigemand, der hed Mark Rich. Mm. Og det var en, en mand, som var dømt for omfattende, voldsom øh, systematisk omfattende skattesvindel, og i øvrigt også bland dømt for at have handlet med øh, Iran, under, øh, mens der stadig var embargo mm. i forbindelse med, der sad i øvrigt, sad, amerikanske kisler på ambassaden i Teheran, og man absolut ikke måtte handle med Iranerne. Det var han bedøvende ligeglad, mm. men det gjorde han alligevel. Han var så blevet dømt, og, øh, og Clinton øh, valgte så at, at benåde ham på vej ud, som nærmest noget af det sidste, han gjorde i, øh, i rollen som amerikansk præsident, benådede han Mark Rich, det, der så bagefter gjorde, at det var i altså sig selv var en kontroversiel benådning, men det blev endnu mere kontroversielt og faktisk en, en benådning, der med at skade Clinton alt den stund, at han øh, bagefter i hvert fald blev skudt i skoen af grund til, at han havde benådet Rich, var på grund af donationer. Mm. At øh, Rich både skulle have øh, givet større kampagnemidler til, øh, til demokraterne i al almindelighed, og også skulle have støttet Hillary Clintons øh, senatsvalgkamp øh, i, øh, i 2000-regivet og det er klart, mm. så ser det ikke penge så, så ser det ikke så vanvittigt det ud. Nej, Nej, så kan man sige, at andre berømte, så er der jo selvfølgelig Nixon, som på ja. øh, benået, og lidt specielt, fordi Nixon jo ikke var dømt for noget endnu. Han var kun under, kan man sige, kraftig mistanke i forværelse med Ja, men der er jo måske også Watergate. forskellen her, Lasse, at, øh, at det var ikke, mens Ford var på vej ud. Det var faktisk Nej, ret ret var kort tid først, det, det første, efter, han gjorde, ja. det var for at få hele, kan man sige, få det lagt ud på. Ved du for øvrigt, jeg vil gerne indrømme. Jeg har snydt lidt, jeg har googlet. Ved du, hvilken amerikansk præsident, der så har benådet flest? Ja, jeg har et bud. Hvem er det? Obama. Nej. Ja, hvem så det er og det, det, det, det? Der er en eller anden form for logik, det er Andrew Johnson okay. Så det er for i forbindelse med, kan man sige, Altså, det er Andrew Johnson og ham, der kommer efter Lincoln. Mm. Og han benåder så, og det er selvfølgelig en masse sydstatsfolk, confederates, han øh, hovedsageligt øh, benåder. Og så nummer to, det er faktisk øh, Franklin D. Roosevelt. Mm. Han har også god tid til at benåde en masse ja. længst siden af amerikanske. Og så er det, hvis korrekt nok, nok, Obama, som er nummer tre, som jo meget, vel, det mest kontroversielle var at han benåede, hvad hedder det, Chelsea Manning, så vidt ja. jeg husker. Hvis vi så kigger frem mod... Jeg vidste jo godt, at Andrew Johnson er den eneste uddannede skrædder, der har været amerikansk præsident. Apropos sorte sokker. Nej, nu synes jeg... ja, nej det, det, ja, du har fortalt mig det før, så nej, et eller andet nej, sted... Jeg har prøvet at, at ignorere det, som tænker jeg virkelig ikke vil have gemt i mit hoved. Der er ikke så meget plads tilbage. Nej, nej, nej, nej det skal jo rumme dig. Nå, Trump skal vi snakke om, hvem han vil benåde øh, og beklager, det var mig, der kom til at bankebordet, fordi og nu på produceren sur ud igen. Hvem vil, øh, hvad hedder det, Trump gerne benåde? Det vi ligesom ved indtil videre, det er jo ikke, fordi han har, han har benådet en, en smule, mm. indtil, hvad hedder det, jeg tror, det er, jeg har en liste her, der står, at han har benået 45 mennesker. Indtil videre, den mest kendte er vel, at han indtil videre har benået Michael Flynn, mm. hans tidligere sikkerhedsrådgiver. Men mm. hvem er der ellers tale om, han så vil, vil benået? Ja, nogle af dem, der er i spil, er, er Paul Manafort, hans gamle kampagnechef, der tale om Roger Stone, hans mangeårige ven og politiske lærermester et stykke af også. Også en kontroversiel herre, og så, øh, så hans børn, øh, i hvert fald nogle af hans børn, både Don Jr., Eric Trump og Ivanka Trump, hans svigersøn, Jared Kushner og sig selv. Det i hvert fald noget, han kigger på lige nu. Men de navne, jeg lige har nævnt, er nogle af dem, der har spillet. Der er også Giuliani, hans personlige advokat. Så det er dybest set dem, der rent faktisk har fået lov til at være i nærheden af ham og været med til at styre Bixen. Det er dem, han kigger på på nu. Ja, og så det, der er et eller andet er specielt, hvis du både kigger på Michael Flynn, hvis du kigger på Manafort, Roger Stone, og så kan man sige, at hans egen inderkredse er både ham selv og børn og Giuliani. Så det vil alle dem, der i bund og grund har en og det er der, jeg gerne vil hen, mm -hmm. et link til hele det her påstået. Og nu siger jeg på, at det er jo ikke påstået, fordi et samarbejde har der været, men Nej. hvor dybt det går, det, det er jo noget af det, man måske vil finde ud af, efter hele det her spil, der har været med Rusland i forhold til valget 2016. Og det er jo det, der tales meget om, det er jo netop om, altså er det i virkeligheden det, han er rigtig, rigtig bange for, bliver rullet ud nu? Ja, og det er jo øh, vil sige, også en... en, en en frygt. Der er en vis grund til at være tage at, at med sig ind, hvis man er Donald Trump, fordi der er noget at være bange for, fordi mm. altså, vi skal lige huske på, at det kan godt være, at Robert Mueller gennem flere år undersøgte den russiske forbindelse mellem, øh, mellem Trump og øh, hans kampagne og så, øh, og så de russiske øh, forskellige agenter, som, øh, som prøvede at blande sig og prøvede at hjælpe til med at besejre Hillary Clinton, men øh, men sagen er jo ikke gået væk, og øh, selvom Robert Mueller også dengang sagde, at der var ikke basis for yderligere sigtelser øh, på det tidspunkt, sagde han jo så også øh, efterfølgende, at øh, det var ikke det samme, som man skulle tolke det her nu, som om at Trump var frifundet, øh, eller at de øvrige øh, personer, øh, blandt andet Don Jr. osv., de var ikke, man skulle tolke det som om, at de ikke nødvendigvis havde, havde lavet noget, man, man ikke måtte. De kunne bare ikke rejse dokumentationen for det, og det er altså afgørende for, om man så bagefter kan rejse en sigtelse. Så det er jo klart. Den sag har jo ligget øh, og ventet i virkeligheden, fordi Trump har jo gjort, hvad han kunne, for at se, om han kunne spænde ben for en, en fortsat undersøgelse af det her forhold, og se, om han på en eller anden måde kunne få sagen til at gå væk. Det er et stykke vejen lykkes for ham med de midler den magt, han nu har til rådighed som amerikansk præsident. Mm. Men det er klart, når han den 20. januar 2021 ikke længere er beskyttet af den præsidentielle immunitet, og ikke længere heller dermed har nogen mulighed for at bestemme, Hvem der sidder som justitsminister, hvem der sidder som FBI-chef, alle de her ting sager. Altså, ja, jamen, så kan sagen genoptages. Og det er jo så øh, også. Øh i hvert fald forlydende, at, at det kan man godt regne med, at det komme til at ske. Så det er klart, at det er det, han prøver at gardere sig imod nu og se, kan jeg gå ind, mens jeg stadig har magten og stadig har beføjelserne, kan jeg så gå ind og beskytte både mig selv og, og mine nærmeste, som øh, muligvis ellers er på vej i fedtefæret. Ja, hvis man noget af det, der kan man sige, der er jo er røgen i det her bål, det er jo, de, som du nævner, nogle af mm -hmm. de her ting, han har gjort op at stoppe, i er ud, men der er jo også den her historie om ind til det her tidspunkt måske en af de mest velestimerede velrenommerede agenter i FBI Peter Sork som, som leder den her kan man sige, efterforskning ind i hele det her Rusland som Trump jo også var fyret fordi Sork jo så har skrevet noget grimt af Trump i nogle SMS'er til en han ja man skal man sige det Ligger har det sjovt med når, man ikke, når, man ikke <laughs> når han ikke er bare. arbejde. <laughs> ja. Æ, og, og, og, og kan man sige, og bruger, og, og prøver på alle måder og miskreditere ham er Peter Sorger, der kører en retssag nu om, om, omkring, omkring det. Ja. Men det er jo også det, der kan man sige er mystisk. Det her det er jo en Trump, der har gjort alt, hvad han kan for at få stoppet den her undersøgelse. Han har virkelig gået langt, langt ud over, hvad man ville egentlig tidligere har set præsidenter gøre for, at vi ikke skal finde ud af, hvad er der egentlig foregået mellem Trump-kampagnen og Rusland. Ja, og det er jo klart altså, med udgangspunkt i, at altså, det vi snakker om her, det er så bare lige huske på, altså, det er højforræderi der er, det er tale om. Altså, det, det kan ikke blive værre i forhold nej, til altså, grundlæggende set, så kan man sige, hvis man skal strække det rigtig hårdt op, så er det Trump jo er. Altså ligesom der er skøre, øh, kan man sige, konspirationsteorier over hos republikanerne om kanon og, og alt muligt andet, så kan man sige, så er Rusland jo et eller andet sted, og sammensværks med Rusland også et eller andet sted, demokraternes store konspirationsteorier. Der er jo ikke nogen, der ved, hvor slemt det er, men hvis man trækker den helt hårdt op, så er det jo i bund og grund, at Trump, kan man sige, får hjælp til at vinde valget i 96 Det er i hvert fald, kan man sige, vel efterhånden ubestridt, at Rusland har så meget indflydelse på vandet, ikke i 96 i 2016, 2016, ja. 2016 så er det i hvert fald får en indflydelse, om den afgørende indflydelse. Det er jo, jo utrolig svært at at sige, men at Trump så efterfølgende har betalt tilbage over for den måde, han har været over for Rusland, og specielt de første år sit sin præsidentskab, er han jo meget venligere over for Rusland, end man har set mange andre præsidenter være. Ja, og kombinationen af det, og så alt det her med, at han ikke vil fremlægge sine skattepapirer, han Præcis. vil ikke give indsigt i, hvor han egentlig har penge, hvor han er, hvilke konti han har, og hvem han har betalt hvad, hvornår mm. og så videre. Det vil sige, at alt den her sådan, øh, lidt fordækte attitude mm. omkring øh, de økonomiske forhold, kombineret med... Altså vi skal bare lige huske på, Don Jr. han gik jo planken. Mm. Altså, det var, jeg har godt nok aldrig set noget, som er gørt, som mm. den måde, han agerede. Da der begyndte at komme sådan, de første øh, lækager omkring nogle af hans e-mails og mm. den udveksling, han havde haft med, øh, med den her pågældende russiske agent her... Mm. Hvor han jo blandt andet skulle have skrevet som svar, jamen, jeg elsker det, skrev han, øh, omkring udsigten til at få en masse smus på Hillary Clinton. Han stod mm. der bare som svar tilbage, I'm loving it. Jo, men også noget, af, kan man sige, nu er vi jo ude i konspirationsteorier, men det her med, at det er en af de første, jeg kan, ikke huske, om, jeg kan faktisk ikke huske på for, om det er første gang, Trump skal mødes med, med Putin, og jeg mener, det er Helsinki, så smider de alle andre ud af det møde, undtagen en ja, ja. og tolkens noter, bliver efterfølgende konfiskeret. Præcis. Og, og der er aldrig nogen, der ved, hvad, hvad der hvad er. Hvad bund... er de blevet talt om? så der er ingen, der nogensinde ved, hvad Trump og Putin egentlig har siddet i bund og grund og aftalt indtil til, til det her. Men det er men, ret vildt. Altså. Ja, men, men det er ret vildt, og netop også fordi det, der egentlig også var det vilde med hensyn til Junior, det var, at han så bagefter efter at Nå, når I har lidt så smask, så får I dem alle sammen mm. på én gang, så offentliggjorde han det hele, og så står man og siger, hvordan skal det hjælpe dig? Okay. Øh, nu har vi bare endnu mere dokumentation for, hvad det er, I har ja. Ja. Men det er klart kombinationen af, at man fyre James Comey som FBI-chef, kombinationen af, at man stadig ikke vil lægge sin skattepapir frem, og mm. han blev ved med det, at de er næsten færdige, ja, det er godt med dig, ikke? Æ, alle de her ting og sager, og så nu selvfølgelig hele det her efterhånden, meget, meget tydelige spor omkring det faktum, at han har prøvet at gøre alt, hvad han kan for at lukke den her undersøgelse mm. ned, og nu prøver at dække sig ind ved at se, om han ja, kan få noget for det. Det er også ubestridt, at der har været et eller andet samarbejde med... med, med altså, der har i hvert fald været ubestridt, at der er holdt møder med, med russiske agenter, som man mm. altså efterfølgende har fundet ud af, af russ, russiske agenter og sådan noget. Ja. Så det, det, som du siger, det er jo højforræderi. Og så er der jo det der med at sige så er det jo altså, det er jo netop derfor der er den her diskussion vil han i virkeligheden benåde ja, både sig selv og, og sin familie kan man sige for forbrydelser som jo ikke han, der er ikke der er jo ikke, der er jo ikke en rejsen. Altså, en, rejse, en sikkelse kan man sige. Altså, det er jo meget meget det er meget specielt. At det er sådan lidt øh, sige, jamen, vi ved godt, at vi har gjort noget forkert. I har bare ikke fundet helt ud af, hvordan I skal få skovlen under okay. os endnu. Så derfor så går vi lige ind og, og garderer os. Mm. Altså, fordi, jeg synes man ikke har brug for det. Nej, Man præcis. har jo ikke brug for at sige, jamen, jeg vil godt lige være sikker på, hvis jeg endda gør noget. Men hvad er så muligheden, kan man sige? Hvis han benåder sig selv, så, så, så er det jo så, at Altså så er han jo sådan set benådet for alle føderale forbrydelser, det vil sige. Altså, men han er jo stadig godt bedømt på, kan man sige, ned på delstatsniveau. Delstatsniveau øh, har han ikke befolkningerne til at øh, gå ind og. Øh og lave benådninger. Det vil sige, fx alle de mange skattesager, skattesager der ligger ja, og venter præcis. på ham i New York og så videre, dem kan han ikke undslippe, uanset hvordan han øh, prøver at snå sig. Hele den der del omkring Stormy Daniels og de der hush money og så videre, mm. det er også et delstatsanlæggende. det kan han heller ikke øh, gøre noget ved som, øh, som amerikansk præsident. Men det er klart, han kan gå ind og, øh, og lave benådninger omkring Føderale anlægninger, og mm. det er for eksempel øh, tilfældet her. Ja, og så kan man sige, en ting er, hvis benodet, så, så kan man sige, det stopper den her undersøgelse så af, hvad der er foregået i forhold til, til Rusland, tror du? Nej, det tror jeg ikke. Øh, at det, øh, det skyldes, at øh, altså dengang, da, da Moller-undersøgelsen blev sat i gang, da man i kølvandet på, at Trump havde vundet valget og tiltrådte som amerikansk præsident, mm. og man kunne se, at der havde været uren trav. der var det jo faktisk et tværpolitisk ønske at få hvad var det her egentlig? Man ville gerne også fra republikanernes side være sikker på, at russerne ikke havde blandet sig i en valghandling. Og derfor var det faktisk et tværpolitisk mandat, som Robert Mueller fik, altså den tidligere FBI-chef, man satte i spidsen for at lave den her undersøgelse. Det var faktisk både demokraterne og republikanerne, der i fællesskab mm. satte den her mand i gang med det her arbejde. Det er så klart, at efterhånden som det øh, har udviklet sig, er det måske ikke blevet helt lige så tydeligt øh, øh, støtten fra det republikanske parti i forhold til forsæt at gøre noget ved det her. Men jeg føler mig egentlig ret sikker på, at øh, når demokraterne overtager, når Biden sætter sig i det hvide hus, og, han, og det gør han jo indtil længe i øvrigt, mm. nominerer øh, den øh, person, der skal være ny amerikansk justitsminister, mm. så vil noget af det første, der vil blive kigget på, givetvis være sagen her omkring Trump, og selvfølgelig også, hvordan man skal håndtere den, fordi det er, altså, det er jo en potentielt ja, tiggende bombe. Ikke? Ja, det er en potentielt tiggende bombe, fordi et eller andet sted kan, kan jeg godt følge argumentet, der hedder, vi selvfølgelig i et retssamfund nødt til at finde ud af, har den amerikanske præsident begået højforræderi ja. Og det er jo, altså, kan man sige, så, så, så, så står mange institutioner ikke længere, hvis det viser sig at være, være rigtigt. På den anden side, mm. hvis man er lidt mere over i den realpolitiske verden, så kan man sige, hvis man, som vi har talt om flere gange her, og vi skriver meget om, så er det jo det der med at sige, at man vil faktisk godt kunne arbejde sammen med republikanerne. Man har jo et enormt behov for at lægge, undskyld, siger, et olie på de såkaldte oprørte øh, yeah. vande. Og hvis man skal sige en undersøgelse ind i, at den tidligere republikanske præsident er en forbryder, det er jo ikke ligefrem olie på det oprørte vandet. Så, jo, så har du i hvert fald, kan man sige, suppleret det op med en håndgranat ni, ikke? Jo, jo. Altså, jeg kan sagtens følge argumentet. Jeg, jeg, kan, jeg kan måske bare stadigvæk tænke mig, at øh, det ikke sker alligevel. Altså, det, jeg er jo enig i, at det ville være det, det optimale, det var, at de kunne begynde at arbejde på tværs af partiskæld. Mm. Jeg ser bare ikke for mig, det er nært forestående. Og jeg kan måske godt forestille mig, at... Øh, at øvelsen netop derfor siger, at nu skal vi altså tilbage til, at loven gælder for alle, og at det også gælder for, for Trump, efter han i fire år har systematisk mm. tilsidesat mm. al retspraksis. Ja, for der er jo lidt, det lidt specielle, at hvis det handler om samarbejde med en fremmed magt- og højfredderi, så ifølge amerikansk lov, så er det en forbrydelse, der aldrig bliver forældet. Ja, og, det, og, og den undersøgelse må, øh, ifølge også i amerikansk lov, må FBI faktisk ikke lukke, medmindre den er fuldt opklaret, de må, de må stille den i bureau, men ja. de må faktisk ikke lukke den. Så der er også noget, kan man sige, ifølge forfatningen, noget, der gør, at de kan være nødt til at, at køre ud videre med den. Men det, jeg også bare synes er interessant, er, hvordan de vil gøre det, uden at blive rent udsagt stinkende uvenner med den anden side af senatet og repræsentanternes hus. Ja, og det, det er nok også tæt på muligt. Altså, det er virkelig det der med, når man lave cost-benefit, den damle for you do, for if Ja, men jeg tænker også bare på, altså du har, hvad skal man sige det, det er jo ikke alle republikanere, og det er vigtigt at sige, det er jo ikke alle, der stemmer, har stemt på Trump, der tror på de konspirationsteorier og valgsvindel. Han kommer og siger, men hvis du gør det her, så er min tanke, det er jo, undskyld, jeg siger det, og give... Altså, det er, det er kød til de vilde dyr, ikke? Altså, det, det, det vil jo bare forstærke dem i troen på, at de er ofre, at de bliver snydt, og der er, en, der er den her såkaldte deep state. Altså, det er, jo, det er jo et sindssygt interessant dilemma, synes jeg i virkeligheden. Hvad gør man i den her situation? Men der ligger også en anden opgave, i forhold til altså, som er en del af problemstillingen her, det er, at i de forgangne fire år, der har Justitsministeriets legitimitet taget voldsomt skade. Mm. Æ, altså til at med, altså udnævnelsen af Jeff Sessions mm. som Justitsminister til at begynde med, var, var relativt kontroversiel. kontroversiel også, ja. fordi han med det samme måtte undskylde sig i forhold til øh, at, at, at ligesom sætte sig selv øh, til side, øh, fordi han også havde haft noget med russerne at gøre i løbet mm. af valgkampen, så han kunne ikke engang være ham som måler refereret til, og efterfølgende, da man så efter Trump havde kørt noget, der mindre om voksenmobning for at ham til at stoppe, så satte William Barr ind som, som ny justitsminister, hvilket jo så er ham, der, der stadigvæk sidder der. Altså, Barr har jo nærmest ageret som, mere som Trumps advokat, ja. end som USA's justitsminister. Og vi skal bare huske på, at den amerikanske justitsministers rolle er at sikre, at loven bliver overholdt mm. af alle amerikanere, mm. inklusive den amerikanske præsident. Og jeg tror bare, vi skal tage med her, den legitimitetsskade, der er sket, det bliver noget af det, som Biden øh, gerne vil ind og, og gøre noget ved. Mm. Forlydende lige nu er jo, at øh, den kvinde, der hedder Sally Yates, som øh, var vice øh, mm. justitsminister under Obama, og som faktisk fungerede som justitsminister i de første dage, Trump blev indsat som amerikansk præsident indtil Sessions blev godkendt, er favoritten til at skulle være ny amerikansk justitsminister. Mm. Hun er jo blevet et ikon i demokratiske kredse, fordi hun med det samme sig op og gik imod Trump. Men er hun i Tom favorit, fyrden. eller er hun i virkeligheden det, som øh, demokrater og øh, mange medier i USA drømmer om at få? Altså vil hun i virkeligheden ikke, apropos den her... Øh, ja, ja men, men det jeg også tænker på, når jeg kigger på hende, jeg, jeg sætter ikke spørgsmålstegn med, hun er jo igen som mange af de Folks, der er jo en linje, mange af de folk, Biden udnævner, det er, at de er fagligt kvalificerede. Mm. De er i hvert fald papirerne i orden. Ved, hvad de laver. Ja, det skulle man tro. De er i hvert fald papirerne i orden. Må, så må man jo efterfølgende se, om de ved, hvad de laver. Øh, øh, men, men det, jeg tænker på, det er lige netop hende, hun vil også langt hen ad vejen, på grund af netop, at hun har den forhistorie med Trump, jo være en provokation fra start af. Så jeg kunne godt tro, at man kunne man prøve at finde en, der var måske lidt mindre kontroversiel. Ja, det er jo klart, hvis man virkelig skulle prøve at se, om man kunne, uh, kunne spille uh, altså spille sikkert eller finde revolucaner. Skal man finde revolucaner? Det er godt nok svært at finde. Det tror ikke nødvendigvis. Robert Mueller? <laughs> ja, okay. ja, det vil nok det, også være provokerende. Det, det, det tror jeg også vil være en provokation. Men, men, men, men, men det ligner da på det her område, fordi det kan blive så springt fejl at sige, kunne det være her, man prøvede at finde, undskyld, jeg siger den her lidt øh, gammeldags øh, jamen, jeg, kan godt, jeg, jeg kan godt følge pointen, men jeg tror også bare igen, at argumentet imod det mm. vil være at sige, jamen, man skal tage kontrollen tilbage. Altså demokraterne mm. øh, vil ikke lade sig definere, af, hvordan republikanerne opfører sig. At signalet, der hedder, hvis man bare er utrerende, nok, som Trump har været, mm. jamen så, øh, så, skal man egentlig, så kan man godt slippe afsted med det, fordi så vil man øh, som demokrat være blevet intimideret til, at sige, Åh, nej, så må jeg hellere lade være, fordi de bliver så vrede eller de bliver så sure, eller de bliver så umulige. Jo, men jeg tænker bare, at du har også en Biden, som har sagt, at hans hovedopgave, det er selvfølgelig corona, men hans hovedopgave nummer to, det er jo, kan man sige, at være den her ja, ja, samlende, nation, samle, ja, nationale samlende helende faktor. Så, så jeg kunne godt forestille mig, at han vil gå meget, meget, meget langt for at prøve at være det reelt. Det er jeg enig med dig i, men jeg kan godt se for mig, at det kan blive svært for ham at mm. lade være med at gøre noget ved det her. Og især også netop på grund af det her med, at som du selv siger før, der er en, øh, altså en regel, der hedder, at øh, højforræderi så jeg, øh, bliver aldrig forældet mm. og bliver aldrig lukket, før de er opklaret mm. Og kombinationen af det og så det faktum, at øh, man gerne vil have genindført en legitimitet omkring justitsministeriet, som, øh, som er forsvundet eller i hvert fald har lidt alvorlig skade i det, Og apropos det, så er det jo det der med, at der er jo ikke nogen af os, der er inde i hovedet på Biden. Vi ved ikke, hvad han tænker omkring det. Men han gav et interview her den anden dag, mm. øh, som er sådan et af de første sådan lidt interview større, ja. Interview efter valget med Thomas Friedman for New York Times. Og noget af det, jeg synes, jeg beder mærke i, i, i det interview, det er, at han siger, lad os nu se, når Trump er væk om det hele. Altså i virkeligheden, altså, han anerkender faktisk i meget høj grad, at der er 72 cirka, millioner mennesker, der er stemt på Trump. Men han siger også, lad os nu se, om rigtig mange af de her 72 millioner mennesker i virkeligheden ikke. Hvis man skal bruge et mere moderne udtryk, det er ikke sådan Biden-formulerende chiller lidt ned, når, mm. når vi lige har fået lidt afstand til ham. Og så vil der selvfølgelig være, som man siger, jamen måske 25 procent af dem, de, de, de, de tænker om mig, hvad de tænker om mig. Der lyder han også, som om han egentlig erkender og siger, jamen måske jeg don't know, 15-20 millioner, de har 72. De kommer aldrig til at kunne lide ham, ja, ja. alligevel. Men hvis han kan kommunikere med de... Men de resterende 50, 50, 50, eller hvor meget det er, ja. Så har han egentlig godt hele vejen. Jamen, det er han jo også. Altså, mm. der er jo nogen, der aldrig nogensinde kommer til at, mm. at elske ham, eller acceptere mm. ham, eller respektere ham, uanset hvordan han, han opfører sig, eller uanset om han så lader Trump være i forhold mm. til de juridiske efterspil mm. og så videre. Mm. Men det, jeg vil sige... Hvis man skal trække en parallel øh, tilbage, apropos det, vi startede med at snakke om, hvad angår benådninger. Dengang, da Joe Ford benådede Richard Nixon mm. som amerikansk præsident, så var det jo i virkeligheden ud fra en kalkyler, der hed, at han havde været præsident en måned, efter Nixon var gået af. Mm. Og de handlede stadigvæk om Watergate. Det, det, det blev ved med, at være, hver eneste dag, så var det forsidende, det var Nixon, Nixon, Nixon, Nixon, Watergate, skandale, skandale. Og til sidst kunne Ford se, at hvis, hvis vi skal få det her til at gå væk, hvis vi skal prøve hele nationen, så er vi nødt til at benåde Nixon, selvom han så i øvrigt, det har han jo først fortalt siden han godt kunne se, at det givetvis vil blive noget, der kostede ham hans præsidentskab, mm. fordi man jo med det samme vil kunne sige, så er det en lokumsaftale, du har lavet med Richard Nixon, at jeg går af, du bliver ny præsident, og så benåder du mig, og så er alle glade. Øhm, men Ford øh, valgte så at sige, at det var det, han mente, var nationens bedste, og det kostede ham jo så også hans, hans post. Han tabte Jimmy Carter ja. ved valget i 76. Om vi kommer til at stå i den samme situation, det synes jeg er svært at sige øh, på nogen tidspunkt, fordi det er det nubekendte, som du selv også refererer, Bidens pointe med, lad os nu se, når jeg Trump forslag, er væk. Jeg har et forslag til, hvad der kommer til at ske. Ja, det jeg tænker, at... Øh, jeg tror, jeg, altså, nu ved jeg godt, at jeg har spillet jævnlig, okay, men jeg er sådan set enig med dig. Jeg tror, man er nødt til at redde det ud på en eller anden måde, fordi det kommer aldrig til at gå helt væk. Mm. Man laver en rigtig arbejdende, halvhemmelig undersøgelseskommission, <laughs> ja, ja. der gør, at resultatet alligevel først lander om to-tre år, og det skal helst gå så langsomt, så der ikke er overskrifter omkring det hele dag. Ikke noget med offentlige høringer, men du sætter rent sagt FBI som jo visse opgaver det er. Du genopvækker den undersøgelse, og så får de god tid og ro til at undersøge det. Og, så, og det vil selvfølgelig stadigvæk give Trump en eller anden platform at stå og råbe på, men det, det, det er jo også det rigtige måde, altså, det er jo også lovens måde, man siger, det skal gøres på. Ja, jamen, altså, modellen er plausibel, jeg vil sige. Uanset hvilken vej man går med det her, så er altså, det er jo ret tydeligt også på baggrund af den snak, vi har haft nu, at mm det går nok ikke nogen nem øvelse, der vender arbejdet. Altså det er virkelig, at man skal prøve at finde den mindst dårlige øh, eller den mindst besværlige model at arbejde ud fra, fordi der vil være kriske omkostninger, uanset hvad han vælger at gøre. Ja, så det man et et eller andet sted jo skal holde øje med nu, hvis man gerne vil finde ud af hvordan de kommer til at behandle den her, som jeg er fuldstændig enig i, er en en en sagt en -sag, lige meget hvordan du har, det. er et. Hvem kommer til at blive justitsminister? Er det en? Altså det kan man nok udlede meget af. Mm. Og så også, hvad kommer der til at ske i forhold til, hvem der er direktør for FBI. For ja. FBI ikke? Altså. Jo, og så hvem han nævnte, altså, gør han alvorligt det her med at benåde for eksempel, eller lave sådan, forhåndsbenådninger mm. af sine børn og sine folk. Ja, det er det. Alt det bliver vi vil klogere på, i hvert fald senest den 20. januar. Forløbig tak for i dag.